Eskiaga. Ekaitz azalpena entzun aurretik hartu zenion zentzua, zendabalitzi? Ez, ez, ez uste nuen eh, asmatutako itzen bat zela edo tokiren baten eh, referentziaren bat edo... Baina izkun zolaz hori asko gustatu zezu gero? Gerora bai, bera azalpena entzun ondoren asko gustatu zait. Kaixetan geturri... Itakara! Itzaren hauts, ekaitz eta iratiko ikotxea teklatxon baian, ele dar... Alzati Spania, fiertate. Hitanik garandembora koşua. Aia bilni ki laenia ustend. Iraia ekaitz, Ikasturte astero goaz. Bai, gure gure urtea iraian hasten da, Ikasturtea, eskolakoa eta beste hainbat. Asparrutako urtea iraian hasten da. Gaur lehenengo gonbidatua iraileko eta urte berezintako lehenengo gonbidatua Erika Elizari. Orain dela urtebete aurkeztu zuen e, proiektu eta urtengo berrian ikusi dudargia zen da balitz liburuak. Orti zeta, Goki ta kasaiorago onbidatu eta berak baietz. Kardingoa du la sendaba leitz liburuaz eta beste kontu ez ere bai. Lagunen bat ere onbidatu duzu gait zure liburutegian liburu bat utz dezan eta asteko kantu aukeratuta ere torrizara. Bai, irakurtzale amorratu bat, literatura eta hitzen mundua izugarri gustatzen zaiona, batetik eta bestetik e, kantuare aukeratu dut, aspaldean e, desiente entzuten harina izena, eta oso gustoko dudana. Bueno, gaurko protagonistak, eh? gaurko izen propiako itxek Erika Elizari, gure liburuteikian liburu, liburu berri hautziko duena maialenak izu, eta kantuan jarriko duguna, tirri, bizkari. <tusurra> Horiek protagonistak eta zuentzule ez inaztu Denen artean idatziko behitegu gaur gezeko novela, eleberria Baina aurretik eka zer da infinitua? Amai... Zer bada eta nore da? Amai eza izango da ko gure pasazia. Bana bueno, bagurko kantua infinituaz gazultt galdezka dabiltzan, ume gazte eta heldu guzti horiei eskaini. <gülüyor> Zenbatzen hasita zenbat, eh? zenbat urtamta daude eta zabale Zenbat genezake mundua Zenbat isarseru urdinean zenbat letra liburuetan Zenbatzen hasita zenbat genezake bizitza bera zenbat zenbat zenbatu genezake kantu hau Ekaitz gure liburutegian ere infinitu liburu sartzen saiatuko gara, onezkerro laudiugu hilargiaren alaba, aitaren etxea gauzen presentzia eta bere baitan bizi da. E, bosgarrenaren bila joangogara? Bai, irikatsunahau ez da, e, mailalenek zer proposatuko ederra da, irakurzale... Garen onzat, jakitea ez, besteek zer irakurtzen duten, ea besteek proposatzen diguten hori irakurria dugun, ez dugun, eta irakurria baldin badugu, ba, zergatik, ez, hautatu e, hautatu duen, e, duenak, eta ze eragin dion bueno, ba, hoxe, izuk, liburu horrek. Baina, hau ze, maialenak izuk, eskugartean duen liburua, eta gure liburutik egen duena. Kaixo, ontzule, maialenak izu bidea inezni, eskuartean dean liburua Angel Erxundireren eskarmentuaren paperak saiakera e, gogoeta bilduma kautikoa da alberdaniarena. azalean Angel Erxundi bera izango den mutilko eskor badago zuri beltzean. Tal liburu honen berri ETVB batek badu kulturleio izeneko programa labur bezain eder bat eta bertan karmele jaio entzute suertatu zitzaidan Eta arek bere liburu kutunen bezala hausia izendatu zuen eta. Bari kaso egitea konbini eta liburu dut egitik hartu nuen hasi baina azpimarratu eta azpimarratu bien, da azkenean nire egin. Eta atartean eta bono, irratxeionekin e, nire lotuta goen bueno, pasarte txiki bat edo dena. Da, pasarte txiki liburu honetan, baina edar eta hausia irakurko Irakurketa ez da liburuekin ekin bakarri gauzatzen. Areago, sekula librurik zabaltzen ez duen persona batek, analfabetoa ezpada, derrigorrez irakurtzen du eta etengabe egun guztian zehar. Errotulu eta afixak, autobus eta gordutegia, botika baten prospektua, trafikoko senaleak, tabernako pintxoen zerrenda. Ikasle batek horri zango hitu harbelean idatzi zaiona, fotokopietan manatu diotena, iragarki taulako harreta mezuak. Antzeko kontuak esanlitezke bulegaroi baten batengatik ere. Eta ikaslea zen bulegaria sarean ibilizaleak badin badira, euskalo zenbat aldiz biderkatzen duten internet sortu aurretik irakurtzen zutenaren zenbatekoa. Gaurko gazteek inoiz baino gehiago irakurtzen dute esatea hurbilago dago errealitatetik. Gaurko gaztek ez dute bate irakurtzen esaldia baino. Irakurtzeko era asko dago zioen flaubertek, eta irakurtzeko mekanismoen jabetzak ezpaitu irakurketa literaturia ziurtatzen. Ez legot, ez letorki guke irakurleak eta literaturzaleak bereiztea. Eskolak irakurleak egin beharko lituzke, literaturzaleak bainoago. Irakurleak egitea eskolaren lana, irakurle zorrotzak, azkarrak, loturak egiten dakitenak, bizitzako alorri importanteenetarako balio izango diena, bilrezia izango baita irakurketarena. Bigarren kontua, literaturzaleak egitarena, ez daki zenbaten ere nio den eskolaren zeregina. Nola nahi ere, irakurle zorrotza izateak ez takar, nahi ta ez, literaturzaletasuna, baina tentu. Irakurketarako abildadeak ondo menderatu gabe, nez nek ez iritsiko da inor literaturzale izatera. Ur purua baino klaruagoa da. Beraz, beraz, arrun konten nengokela eskolak, irakurle abil zorrotzak formatuko balitu. Iargiaren alaga, aitaren etxea, gauzen presentzia N baitan bizi da eta liburu berria liburutegirako mailenak izuk gomendatu diguna ta ontxeberak esku artean duena Angel Lertsun direnen eskarmentuaren paperak mailen 1000 miesper gomitagatik eta irakurritako pasarte derrorengatik <gülüyor> Iratzia erruz, tagon mendian, bastango ibarren, burkita artian. Mirapiezak, ez du zurearekin zergatik bat egin. Begira ikus zaitzaket, zuk nahi izan ezkero ukitu ere bai. Baina zure ausnarketen urrenkeran, eulika otiko bat izan behar badut, Nire ulkian geldituko naiz. Finean egazkin honek baditu bi ixerleku eta gehiago badira ixeri nahi dutenak aurkituko dute. Bidaiarako heldulekuren bat edo ipurdilekuren bat edo pentsamenduak non zora biatu. Nisokiak Puzle bat beharluke izan egaldiak, pieza guztiak beretoki reservatuan zintzo, formal, izotz beharlituzkena. Baina zeruak, lainuak ditu, eta eguzki bakarra. Eta realitatea beti izan daiteke hipotetiko. Arrotzan diranen Zala, Erika oraintxe egazkin bat hartuko zenuke nora joateko? Nora joango zainateke oraintxe egazkinaz? <gülüyor> Kai zeguno ba iazan edo nora joango nitzateke? Bai. Bai. Demora Lucian eskerra urrutira joan eta zortea izan genuen ze gaun bon eta miraitxo batean genuen egazkinan baina Urte asko ziren nuela gazkinik hartzen, eta kuriosoa izan da. Ba, novela ere idatzen nuen, ba, oroitzapenetan onarrituta, ez? Oren bai, txiberriz guztara hartuko nuke. Eta eskua, egazkiniko leiotik ateratzerik bat zenu, zeukituk nahiko zenuke? Laino bat edo guzkia? Lainoak bat, Bai, hipotetikoa ere gustatzen zaite, lehen esan duzu ezta, <laughs> Hipotetiko hitza aipatu duzu, ze de utzet nauela enpresia mundiaduela eta horriek berba da hipotetikotik eiz dute eguzkiak baina. Aukeratzen hasita erika. Nor aukeratuko zenuke aldemenean? 14 urtuko bidaia batean. Hormala, orduko bidaia batean. Egin kena seta luze egingo dugu. Ba, oraintxe behar ba, norbait ez ezaguna. ezta Esta, ustedet, e, gertu-gertupekin denborazko pasadugula, eta agian, e, aukratuko nuke enigamiko zozo desu erdinaen norbait ba, mundu berri bat, ezaguteko. Mola, demagun, egazkina saltoka hasi da, zurrun biloka, eta eskua eman diozu ezagutzen, ezagutzen ez duzunen lameneko bidaia kideari. Orduan zer? Zegertetuko da? E, bueno, <laughs> egi asan, e, nereik erratu zaidorrlako zerbait eta ustez jende eskori pasako zitaiola, ez? Eh? Erbada, e, ondokoaren zorbalan lokartzea, edo nahi gabe e, ezagutun ez ezun pertseno batekin intimotasun gehiago eskatuen duen e, ohera batean aurkitzea. Orgon, bueno, <laughs> barra ba, eta naturaltasun ez dira, man. Bueno, erika, gaur goizeko egazkin bidaia biok batera egin behar dugu. Zer aukeratuko uh -huh. duzu? Lehi ondoan edo Pasioan. Leion Huala duan wazen? beti. <laughs> Bagoa zen, banoni <laughs> pasioan duan. Azpalditi <laughs> gatoz Rumeragoaz. nera gatoz baña. Egan egiteko Esaltzara inoiz Eguzki argitan Hautxa izan Koronavirusa dela eta itxialdian Sartu ginen egun Bezperatan aurkeztu zuen Erika Elizarik zendabalitz Liburua donostian eta behasenen Igartza beka lagun argi ikusi duen eleberria Edoein etxetanzindan egguaan Itxialdiaren bultan liburu irakurri gustatu Erika egon bidatuuta Erik elizarik kaixotan gettortakgara Like <laughs> e, Erika, liburua garaiz eskuratzeko aukera izan zuten entzat, irakurgai bat, gehiago, irakur gai ederra zendabalitz itxialdirako. Zuk hartu zen nuen irakurtzeko hastia, ze li gu bizantzen ba, esku artean? Ba ez, bitum. Entortuko ez nela hortarako segundu bat ere atera. Bai, ba Monetxeko bueno, panorama gez egon azbidetzenez gabe aurtzeki batukagu eta, eta horta txanda kalan egin behar genuen eta beste egun erdian aurrekin egon eta gauerako jaler ba, egin da edo gogori gabe egon nintzen hortaz ez nuen ira zerrez e, konfindu alttzehar. Zerratzen nuen espero egite eta egin nuen itxialdian eta zer esperozeninuen egite eta tzen nu egin azkenean. Ba... Ba ez nuke jakin gozaten egin. E, igual... E, ez nire gaitza irudi, baina ja urrutiko gauza albezela ikusten. Et, eta ez nituen expectatiba... Ez dizken expectatiba asko jarri nende guruari. Ordon... Ba... oiz, ez nuke anel guru zehatzik... Garbara oh. balkoiko landareak angatu genituen, eta hori izango da esper... egita espero ez nuen gauza bakarretzintakoa edo. Aste aietan, irabete aietan, etzen dion irakurketari heldu, baina normalean, konta egizu, Erika, zein zu dira zure irakurketa oiturak, zeri, zeri heltzen diosu, ze irakurtzen du, Erikaak? Ba, euskeraz irakurta gustatzen zait, e, kontuatun ez dira konkursiatea dut, zaiatu e, na zen albiro, ba, gaztelera, zero irakurtzen, e, ez dite aria berdin segitzen ez dakit, e, interesa erreixago galtzen dut. Eta, bueno, nere bikotea saiatzen dut, da, diguruak oparitzen dizkit, e, beste izkontza batzutan, eta, eta bueno, gero konturatu ez, batuz ere, euskeraz. Eta gero gustatzen dizkit laburrak burrak, e, nestelkarren artean kateatuak egon, nahiago ditut ipuñak, eta istorio laburrak e, luze-luzeak, baino. Mm -hmm. Ikusentzen komunikazioa ikaszen noen, diguruak ere, Ikusietan zende jaezke? Hmm. Nikuste ez e... bai ez, eta. Eh, berri hori egiten da, eta ustet nahi gabe egiten dela, ba, dituzu eta eta askotan, ba, historioguziek ez dut erritarako aukera ematen, baina baita pentsatu nola edamango nitzuken, ezta? Eh, ikusentzunezkora eta bai, nikuste ez bai hmm, adibidez, Ndabalitz liburua egokia da. Ikusteko ba... eta entzuteko? Nik alasen ditu ditu? Ikusi egiten ba... nuela eta entzune egiten niluela, pertsonaiak. Bai, eta, bueno, jendak esan dituz ta badiru diela e, Aste Buruetako Antena 3 eta Tele 5 ta, tele baten, e, gaudela, eta Alakotan ematituzten telefilmoetako baten gau dela. Bai, on ikustet baduela hortik zerbait, baina la ere ari diez nik e, antzuz lanbaterako egokiago ikusten dut e, ondaren film bat bihurtzeko baino. Eh, horretan dihar duzu egunerokoan eraginik badu badu eta eraginik izan du propio Lberri idazterakoan ia eh, zure idazketan idaztekoan eh, zure egunerokoan esku artean dituzun baliabidek eragina izan dute inkorziko galin bad ere. Ba iku ez bai azkenean e... Neretako esperientzia berria izan da horrela idaztea, e, idaztekotan gehiago idatzen ditut, darbada film laburretarako gidoia, edo telebistan lan egiten dut, eta beti ere ikusentzunez, korazuzun dutako e, idaziak egin ditut, orduan pentsatzen dut, derri gorrez hori dakidala egiten eta hori ikusi dala ez, novella honetan edo nasketa bat, darbada. Mundi datorkio, erikari zaletasuna, idazteko zaletasuna aspaldeko alda? E, bueno, nahi disortzak gustatzen zaidala ez da. Ordu ne ez da betiko kontu bat e, idaztearena. Beti ba, saiatzen naiz e, bali hau edes berdinak e, topatzen. Ba, bai plastikoak, baitarre ikusentzunezkoak, bai, e, ba, profesionalki ere hori egindu dalako. Baina idaztea ez da izan bereziki nire jardun bat ola e, beti egin izan dudana. Sauntz bat naiz Haizki beletik Itxasora jauzika Doan Eta gau ezberen burua Hiltzen duten Euskal olerkari egin Eta hien gortzutza Zalaztanduko dituzten, lupin eta legatzekin. Lagabakioetan garraitziko, ondartzetan mintzatzen aiz. Miaur jaio berria naiz, aturri baian barna. Ene arba xoe, lazame eta ferreken, billa hau neura aukeratu behar izaten dugu zerbait eta hortar hau dugu askotan geure burua aukeratzen jarriko zaitut, txirri mirri edo txiribiton? <gülüyor> txiribiton? Konta guzu, ze proiektu izan zen e, ura? Ba, izan zen, e, zakitzen bagarren urte buruna zan txirri mirri eta txiribitonena, sorteatik sort, sort, sort, edo eta nahi zituzen ipuin klasiko batzuk e egokitu, ba, irupaiasuen e irudia edo txertatuz, eta, bueno, ba, sei baldi buru idatzen dituen, baina bueno, egokitzapenak izan ziren, eta euren gain begirak eta ere bat zuen, orduan bueno, oso oso bestelako lan izan zen, baina ezan oso divertigarria, eta orain asko disfrutatzen nahi naiz, e bi urtekoan laba daukat, eta hori egun ere ditugu, Eta, bueno, ba, posa amatendu ez. Bueno, hortxe, txirri eta txirri biton e, liburu artean bizi-bizidik. E, ja. Zendabalitz izan da, lehen lan luze eta propioa, e, ja. zeure zeurea, igartza bekatarteko argitaratua. No, lako esperientzia izan da, Erika, ez da, gindik azpil marratuko nintuzke irubat momentu, egin? Saria eta asiera, ez, e, uh -huh. lana bera entregatzeko momentua, eta orain dela urte betetxe, zurekin solasian ari juhilien amentsa eta kanpikin bat, lana entregatu berritan, uh -huh. eta hirugarren momentua ba argitaratzea, ez da, orkestea. Uh -huh. Eta tartean dira, klaro, e, idazketa prozesuak, eta gain begiratzea prozesua prozesuak, uh -huh. Oraintze, e, ez nuke esango zikloa borobilduen, nik edo bukatudenik liburuak gero ere ematen ditulako, ezta, bere bere bideo egiten duelako eta eta idazleak ba, bideo hori egiten duelako esaterako, ba, ba, ba salti hau, ezta. Baina bueno, borobilduen da bueno, horretan argitaratze bitarteko tarte hortan txat senyu zen da. Prozesuaren e, e, esperientzia, sentipenak, e, emozioak, momentu bakoitzaren ezagubarriak, nolabiz izan duerikaka guztiak? Bai, baina oso gora beratxoa izan dela ez, eta eraskotako sentimenduak egon direla. hasieran noski, bueno, izatzen nuenean, e, esan dut ez nire nintzela ez da ere, izazketan hainbestea aritu bat arduan, bueno, ba, izan zuan, ausardia ekin zaudat eta pixka tinkonstienta ere bidali nuen, eta anduan irabazen nuenan kriston pozartu nuen, baina liberan bere ala zen ostra, zer egin dut ezta, agian ausarte egitzen naiz, eta orain benetan ba, idatzi beharko dut, eta gauza bada amabosto horri aldeko lagina e, saritzea, baina orain <gülüyor> asko zer egeiago idatzi beharko ditut, eta eta ea ondo egiten dudan ordu. No arretar ezen, presioa, ba, espektatibak sortzen direlako, edo zugori uste duzulako, eta eak bueno, ba, e, gai izango tenezen, galdera hori multaka izan oanez, Baina, aitortu behar dut, igazen unik ba, asko disfrutatu nuela. Eta, e, gero ja erikizanean bueno, bukatu nuenean, orduan e, aitortu behar dut pila bat lasaitu nintzela, pentsatu nuen presio horrek iraungo zuela eta etzen pasatu. E, asan, ba, iraian entregatu eta martxuan argitaratu zen ere, bai orduan izan bueno, guztiz lasaitzeko eta pentsatu den piztuko zela behar bada presio sentimendu hori emartxoan, eta, eta ez, ez zen hori gertatu izan zan, zen energia txukte ondibat egia esan momentu hori, e, inguruko egin partekatuari izatea, eta eta poz ondia eman zidana, eta herritutan hori ba presio inodabaitu ezabatu egintzela. Eta horrein, bapotzik ba nago, egia da konfinamenduak, e, dana biskatea harra dautu duela ezta da, bitxia izan da dena bezala, Baina nik ere nuen aurretik e prozesua uera bizitu, orduan ez nekien nolakoa zen, ezakit nolakoa da izaten den normalean, eta orduan baztakit, ezakit konfinamenduak e segureski kalte ingozion liburuaren asierako ibibideari ez, bazen dearen iristeari eta hori, baina liberan igualneri lasaitasuna eman ditz e gauzak gelduago joan dira. Alare eurain konfinamenduaren orduan dire, ari zara zara jasotzen e iritziak, elkarrezketa genben, elkarrezketa kan, e liburu abizien ez dago? Bueno, ezakite, ya, san, batuetan, eh, ez dakite ya esan, batzuetan ez dakite hori aladan ezta, iruitzu ez daite eh, hori engeldo joan dela, baina nola doitero diluitu indela, eh, bai egi abarren di jasotzen ditut diritzi batzuk, baina, bueno, ez da izan intensoa, espero denuan bezain intensoa. Idaztea dela diote autoerre paratzea Letra bakoitzean igurtzi zpioz barru aldea. Negarrik egin ezin duenaren korapiloa Skatzea laguntza eske folio batera Gau, otzanean ere, tasua, ipsan eri nahi dut denok dugula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 Zabaldu nion nire harima, seksua eta burua. altzen, hemen zidan musua. Bai zioen, bainetzen izan, mantendua mezua Borrokan nabilan sortu genuen zua Zitzilik pisa gassumuen deabrudearen sokanen sokan. Ez daki guzer den steaz, bestearen nagoan E naiz esperantza naiz bizi esperantzaan, Galtzen den azken na bad aurretik nin neutik galdina naiz be Nola sendatu s'anda tu gaizak, jo ning, mintzen gaiu ene sku ashwe. No la mai de abua de. No la traisci, gure nola arima es gure Eskerrak dauden eskerak lurra rotzetan abesten aingerua. Zabalgunion nire harima, seksua eta burua. Galretunion egia altze, jen eman zidan musua, baietzi Baina etzen izan mantendua mezua Borrokan nabina martatzeko sortu genuen txua Maidatu zaitu, ozen tagarbi nirea da errua Ez ikustiagatik zure usaina den zit dut mamua. Eh, gaur gustatuz da zu Izaroren diaburua kantua? Mm, bai, bai, asko gustatzen zait. <laughs> Einbeste eh neurolan ere hartu dala eta, eh ipua hartu noen, ba irutzen zaiteleko liburuaren e, gaiari on diola. Sin nahi naiz denok dugula errotuta kaosa, ura maitatzen ikastea ote biziletan. Poza, uh -huh. nahi zen nuen eta sartu duzu. du. Garbi zen nuen, e, xarrera atiak irekitzeko balioz ezakela eta balio du? Daba, ez da zegainan, goboratu nahi ze proiektua, irabazti nuenean xaria eta proiektan hola deskribatu e, deskri joera, zela, e, orduan karte diem nola bada ez, e, utzi kez kakatzean eta, eta bizi momentu eta ez ez ez hori. Bara bizkat, konstiente izan, danogu ditugula preokupazio batzuk buruan ez eta batzuetan, agian, enbeste buel damaten dizkegula, ba, hartzuntela garantzia oso ondia, eta agian, ba, bueno, bada, ba, eh, kautikoa da gure burua, baina nik hori transmitin nahi duenez, berbara kautikoa da, baina ez dugu zertan kaos hori ordenatu, igual kaos hori maitatzen ikasi bar dugu, eta, bueno. Horti jona nuuen gehia gordon irtu zitidan ba esaldi honek sarre eh, da onna egin alziola ondoren guari badakit. Ezin dut kontrolatu. Horain ikasi dut, beldurrak baretzen baina umetan, kaka ederra ematen nuen. Hamonak inauteri batzuetan maunu jantzi bat oparitu zidan. Goitik estaltzen ez daltzen ninduen izaratxuri batzen. Azazkaletako esmalteakin, odol orbanak eginen eta begien parean. Bizulo. Horrela, beldurrak nik izutuko nituela esantzidan. Zorion txuegin ninduen mozorroak. Urteak eman etuen gauetan, kumbunera altxatzeko maindire ura jazten, eta nagusitzen nintzenean, mamua izan nahi nuela esaten. Ez zelokanta, ez zolerki, nintziriak ere eserki. Ez zelokanta, ez zolerki, nintziriak... Zendagalitz, Erika Elizari. Elkarrar gitaletxea. tan urgota y chazoan triste dago lurosoa tan da urgota y chazoa tu tu mapa du terto Nikuserika ezin bestean askotan nahi gabe ere gugu azaltzen garela edo geuri inguru azaltzen dela sortzen ditugun pertsonaietan. Beldurtia da Erika. M, mm, ez ezangorote. <laughs> <laughs> Kasuenetan bestean batieldu diozu. Bai, eta bestein baturi, ez. Eiala e, bueno, pertsonaia asko da odenez, ba, esan gonute, denetan dagoela Miranda Fitzgerald White baina liberen bat berareste lana ene isla ni eta gero ba ingurukoen ezaugarria asko ta asko daude pentsatzen dut batzek euren burua topatuko zutela hoietan Eta bestela ere asko gustatzen zaite eguneroko e, momentu txikitako egoerak eizatzea e eta eta hor sartu ditut asko ez e, apuntatzen ditut eta ondoren e, saiatu naize pertsonaia bakoita egokitzen e, oberen zetorki Irakurri izan dizut argitzen ez naiz kuskuseroa orain esan duzu gustatzen zaite inguruan zer gertatzen dena izatzea Nola egiten da hori? Nahikoa begiak zabalik izatea? Nola barkatu? Irakurri izan dizut kuskuseroa ez zarela, baina orain esan diguzu inguruan zer gertatzen den egizatzea gustatzen zaizula. Nola egiten da hori? Begiak irakitzen da hori? Ez kontua, osa kuskuseroa bai ba naiz, nuski, baina esan egin nazan ez eta gustatzen kotillatzea, kotillatzearen, ez da, gustatzen zaite nola jokatzen dugun e, ikustea, ez? Zoi, bale, behiratu eta, ozatxikitan nola gure uran ladezintzen dugun ikustea. Eta bai, ez dakitela, dizimunduz egiten dudan, edo ez. E, neri beti duitzen zaite egiten dela inoro hartu gabe, ez da, baina hauskalo. Ez dakit beste nola ikusiko nauten. Erika, zazpi pertsonaia nagusi, Parix, bai. Paristik Bilborako egaldi batean, Aha espazio eta denbora mugatuan, euren hausnarketekin borrokan. Baina horretan bakarrik bakarrikez, jarrina izan dituzu ere, euren artean interakzioan. Jolaz moduko ba. bat, da, irakurreloentzat, jolaz moduko bihurtu zuretzat ere, idazketa garaian? Bai, guztiz, guztiz. Eosoi berti garria izan, da, pentsatzea, ba, ikarren artean e, nola errelatzen ziren eta, eta zegunetan eta darts. De Helburtasan batetik osotasun ematea, novelari ez da, ez direla, ez ziren zazpi eta decir la existencia histórica y solato va decir que ta el carnal tener eraginak, hitu saitelako e, gure erabaki eta gure kezketan eta bar eragin hondi ezatzen dutela ere, ba, ingurukoekin gertatzen zesigun gauza txikiek, ez? ta bueno, nainuen kasu hontan bat pertsonaia e, azken erabakietan eta ba, eragin txiki bat e, eukitzea. Geure hausnarketekin eta geure pentsamenduekin borrokan hori ere irakurri zut zuri ere gustatzen zaitzula dozu ere horre, horrela aritzen zarela. Une oro, e, zeure buruarekin hizketan entzunez, ezta zertan ari den zure pentsamendua. Bai, bai, eia san e, ez dakit danoik hartatzen zegoen edo ez. Pentsatzen moen baiet eta gian badan norbait lortzen duena burua ofen jartzea, bai, anire kasuan, e, ez da guztatu edo ez ezin dut aukeratu ez, ez. E, bakarrik guanago bintzat eta bakarrik ez nagoenean ere, ba, burua haste zait eta eta etengen gara, etengen eten, gara ginez zerbaitetan pentsatzen, orduan, hori bueno. zangai baita ez, hori buruz e, itzaien Itzein zenezaken, modu ezberdinetara aurkeztu. oso modu berezia aukeratu duzu eleberria bera antolatzeko atalka, atalbako itza pertsonaia baten gauntzen ratuz, eta espazioa definituz. Ez da, nuen, egitura hori emanaiz, senyora, liburu koral, gixea, definitua izan da. Bai, bai, oi da, diberti e, garri egitzen zitzaidan, lehen esan dezen duzileak jolas bat planteatzea, e, pentsatzea unero denun dagoen bako itza, e, kokatzea personaia zer gertatzen ari zaion, eta, eta bai, eta bero espazioaren are bai, egazkina didezitzatea bai, nahi taien dako zerbaitzen ez nahi toki bakarrian, eta denbora atarte mugatu batean gertatza guztia. Eta egazkinak ematen zidan ba, aukera paregabea, bat ez ere, ba, kezkei buruzitegin barren nuelako, eta egazkinak inda toki hermetikoa, ba, heu ekezka, heu eke do, intensifikatzeko da, ez? Liburu asku artean hartu ez duen batek pentsiazak, jo, galduko, naiz, hainbeste pertsonaia, tartekatzen bat bata besteen ondoren, eta aldiz, e inguruaren gandik jaso dezu oso modu errexian e, irakurri duela eta ala dugu eta oso modu errexian e, iritsi dela, ez da, zuk kontatu nahi zenuna mm. hori ere posteko, Erika? Bai, bai, egia zane posteko, eta e, jendeak e, askok esan diatea zita bukatu egun berean egin dutela eta bueno, iru hitz ezaito di ez dela beti errexia izaten eta eta bueno, bai horrek poz handia eman ditu Eta da, ba, bueno, ba, denetalik dagoela, ezta da, iragurre batzueke behar bada aipatu digate, ba, ziren kostatu zaiteko katzea, baina, bueno, e, iaxan, ez zezango biletatako zerrezea, laz, ez, ez, en, ene, ene, nolenean zeiratik iragurre agotea e, ondo zentratuta, baina, ba, aile ze planteatuko gani olagure guruar, eta marraztuko dugu egazkin dat eta jarriko dugu bakoizan nol dagoen, eta, bueno, erabaki genuen ez, ez. E, Esperintziaren parte zela norberak bere gurbane irudikatzea atzea ez da, edo baten batek ere esan hita, azkat zartu berak marraztu duela egazkina, jakiteko nontzegoen pertsonaia bakoitza bako ez da. Ordon, bueno. Ba hoxe, ba jolazoat ezela da azkenean. Amairu garren hilarekin zer gertatzen da? Ezta existitzen esistitzen edo ez da <laughs> <laughs> <laughs> Ja, ba nik edekien egia. Azkira batean amairu garren hilaren baten bat, eta nire anaiak bakarrik irakurri zuen e, liburua argitaratu aurretik, eta, bueno, hain ikan erdilea iratzetan nuela edo, eta esan zidan erik, ez da guamailu garen hilaradik. Hemen <laughs> baina, hala da, ba, superstizia gatik haidelinia e, askoke ezabatu egin zuten, eta gehien eta mentzatu ez dago guamailu garen Norberaren hausnarketak kaotiko bihurtzen dugu, askotan dramatiko ere bai, baina aldi beraen ez da humorerik falta. Da bai, hori surpreso bat izan da, ez nuen uste hainbeste umo, humori izango zuenik. Eta egia da, nire elburua bazela nolabait e, dimenzionatzea ez da, e, garrantziak entzea, norberak dituen kezkei eta askotan pasatzen zaigu, ez denak entzuten ditugunan tontakiria bautxe iruditzen zizkigula, hori transmititu nahi nuen, Eta, bueno, surpresa izan da, ba, jende asko gaipatu digala, ba, humore askoko liguru eritu zaiola, ez da. Eta ebeti jurtu zai, oso zaiako komedia egitea, hortaz, e, hortik zerbai balin badu, ba, pozam dian matenik. Zazpi buru izketan, zazpi pertsonaian agusi e, ezberdin, bakoitza bere xietasunekin, bakoitza bere istorioarekin... egin? nahiko erresa zuk ondo egindako lanaren ondorio ala lortua irakurlea identifikatua sentitzea setasunen batekin meintzat eta horrek beti laguntzen du ere irakurketan aurrera egitea eta motibatzea irakurlea bera. Ba hori zanda gertatu zelan gauzari politenetakoa, ez? Nedetako joku joko bihurtuaz e, irakur... Hara? Nik e, kaldetuz gero zindik identifikatu diren, orduan, amaten nola sorpresatik ondien ez, gehenetan ez da nik pentsatu nuen pertsenarekin identifikatu, behizik eta besteren batekin. Orduan, horrek nola baite demostratu du, ba, aditu ba, gure barne sekretuak esango nuke ez, behar badaz, guretzako sorpresentea augena, goena bestek ikusten ezituztenak eta, eta, ba, bueno, ba, polita izan da hori, ideazan. Len aipatu duzu antzerkiaren Erika, e, animatuko seinateke antzerkilan batera moldatzen e, eleberria gustatuko litzeke polital gustatu kalitatea bai, bai. ke bai asko gustatzen zaite antzerkia ta eta bai bueno ireiak baitut buruan baina baita ez jakintasun handia ez, ez dut ez dut ezagutzen nola artikulatun den antzez lan bat, eta bueno, laguntza nuke eta bai bada buruan zerbait, baina horret niko ez dut astirik izan horri e, fundamentu zeltzeko. Eta hurrera begira, hurrera hurrera begira, ikusten du, erikak bere burua halako e, beste lan luze propio bat e, egiten gustatuko litze zuke? Ba, guztatu zer baiet er guztatuko litzea idakela, eta e, baditu pare bat ireia nahiko buruan ja nahiko formatuta laudena baina enraizazipaper era ematen eta orrun bueno gustatuko litzai baina ez dakit aukera ere izango nuken saiatu utzet saiatuko naiz ja eta noiz ez dakit hey, Bala liburu eta argitaratza pozte koma kontua da, kantunek pozit jartzen zaitu, liburu ari gara argitaratutako liburas pozit gaudu denuk. Eta <gajaja>, kantua alparizu betzako. Zer <gajaja> kantu da Erika aurkosti guzu? <gajaja> Bala niren Torriniren kantabat eta ez dagoen Islandian, menguela, Eta bueno, zentziriko bateko esoguean jartzen zuten abestia. Eta hori, baitortu behar eta entzun orduko ba, pozi jartu nahi zela ez da. Eta e, baita baita dizut hitzak izak ez ditu dela irakurri ba, aipatu nizun. Zekan e, ba, ta jarriko duguta hau ba, aipatu nizun, eta hitzak ondoren irakurri dintzen <laughs> <laughs> mitxatu Ai, ama, Euskal Oztor esan dira da, nes? Daren zuteko. Eta, da, bueno, da exe, nau. Eta ze kontatzen digu behar milianak? Ba... <risa> <risa> maite ninduta dagoela Osa, kegusten duena, baina jente nionioagoa Baina, bueno <risa> Bueno, gugita kasa joarekin maite minta eta larun bat goizekin ero bai Eta zendabalitzekin <risa> <risa> maite ere Lortu dugu, beraz, kanta duzela Emilianak Eta <risa> zendo You <no>. got me burning I'm the moment between the striking <risa> and the Bueno, jakin ez dakite badakizun, baina hurrengo itzordua lehenago elkarrikusten ez badegu eta dena ondo badua, bago txaila martxoan egingo dugu, urtero behasengo irakurle taldeak, Igartza bekarekin argitartu den azken liburuari e, ateirek itzen diolako, e, irakurleok liburu irakurtzen dugu eta mm -hmm. idazlea bera goin bidatzen degu, beraz espero dugu e, osasun kontuak ba, ondo e, joango e, direla. Esatea. Eta eta otsaia martxoan baigartan izango zaitzugula berriro, ba gurekin tertulian? Ba gustera asko. Ba... Gaurkoagatik, etika mila-mila esker, eskerrik asko Jumel. libura dengatik, irakurlion eskuedan lako liburu edera jartza gatik, eta enbendik aurreakoak ba, gozatu eta segidantzan emilianarekin eta, eta gainerako guztiekin. Zondo, eskerrik asko. <gatik>, Mesarka daztu bat, da, eskerrik asko. Bat, jo. Sua jo. E Doing, doing, doing, doing. My heart is beating like a jungle drum My heart is beating like a jungle drum Man, you got me burning I'm the moment between the striking and the fire Hey, breathe my lip got to got to tom mar respire like a jungle god time got to got to got to got to got to got to Aparrosoko etxean gion den, oztai hazen baina etzuen berorik egiten. Iparraizea eltsetzen asia zen eta ni egon gela nengoen. Goxo, sofanetzen da eta ankak luzatuta, liburu bat irakurtzen. Inaki lorat egian zeuen, bizilagunen ere mua eta gure banatzen dituzten pinuak kimatzen, lehiotik ikusna zaken, eskailera nireta eta Gañetik irteten ziren adar luzenak guraiz zehandi horiekin mozten. Jardina garitzeko kit guztia zeraman. Eskularro gogorrak, amantal berdea eta gomazko botabeltzak. 46 naurrikoak. Errandoiak. Sentiko zoriek leitzen llamadaika el el Egiten di tuste ara mi aramak beretraa Iratzen para kameni cavern Para kameni Zerutik geratut zuloak daude Zure biot... Ekaetz jolastu nahi? Jolastuko dugu pixka bat. Konturatu nahi zazirako galdeketa gustatu entze, zula eta... Bere... Orantxe gazkinak nora joateko hartuko zen uge? Banik ere nora nahi egia esan. Ez nahi ze... Egazkinean behin bakarrik ibili naiz Hammazazti e, hemezortzi dute ituela uruzuno sariaren ondorioz eta ez zidan horrelako ikararik edo eragin e, esperientzia politsa izan zen eta ezio testiota ez e, aparteko beldurrik edo hegazkinñaari Baina aldi berean e, irrika berezirik ere ez dut ez, egazkina e, hartzeko edo edo norabait joateko orduan hartu behar banu Hegazkina ba, ba noran nahi ez dut ola buruan e, jopuntu edo helmuga jakinik, noran nahi joango nintzateke guztora. Hegazkina eskua abarkatu, hegazkineko leiotik ateratzerik bat zenu? Ze ikutu nahiko zenuke, laino bat edo guzkia. Aukeran nik ere lainoa eguzkiak behar bada erre egingo ninduke. Eta aukeratzen asita? Amalau orduko bidaia luze egiteko, norra aukeratuko zenuk aldamenean? Ba, zua adibidez. <laughs> Egazkina saltoka hasi da, zurrun biloka. Eta esko eman diozu ezagutzen ez duzun aldameneko bidaia kideari. Ez duan zure ondoan. orduan zer? Orduan zer nahi gertatu liteke, ezta? Eh, ba, esku eman, eh, barkatu sentitzen dut edo eskua baino gehiago eman diezaio kezo, eskua eman diezun horre. Eta aukeratzen hasita, zer leihoaren ondoan edo pasilloaren aldamenean? Beti leihoaren e, ondoan, ezta? Eh bai gustatzen zaik leihotik e, begira joatea eta egazkina makarrik, ez? E, autobusean, trenean eta autoan noanetan ere aukeran saiatzen naiz beti leiotik hurbil joaten. Pentsa baina hegazkineko pasio baten e aldamenean o leio asko daude. Erikaren liburua irakuruta bat konturatu da ustu baino lehago, gehiago daudela, Hegazkinaren barrura begiratuta ere. Bai, e <risa> bai kanpora eta barrurako leioak ezta. da. E hegazkin batean leiotxo ugari daude kanporantz, baino barruan bertan ere leio asko zabaltzen dira gauda zure biotza besa inbeltzak zetegertu asto nagoten baina gaurre ere gazkina hartu dugu erikarekin batera azenda balitz liburua irakurtzeko beren modol butzuekin Aizkie oten da zerutik eretu, ez nik ez dut zerutik eretu, egon nahi. Hemene hon nahi dut lurrean etzan da, ere taupada. Damiseria que encanta Chagarundo en Lorenzaeña Ave somoruana Mucho gozo ha Por un zvergiral añoa no Euri egiten duenean Urak gara bidezan Hildako guztien oroimena Zerutik begiratzen gaituzta Hildakua Oiei eskatzen baiti edo lasa iutzen azaten Zerutik urrun zentak aizkia Oten da zerutik gertu Ez nik ez dut zerutik onai dud lurrean etza unga zerut ikuruna zerut ikuruna zerut, ikurun. zerut ikurun. Eka itza aurkeztu duzu Tiri Bizkari? Ba Herrri Bizkari kantaria da e, urte askoan kalakan taldean aritua eta azken baztakdaki iruz pala urte hauetan e, beste proiektu batean e, murgilduta dabile ez da e, maneekin eta bere proiektu pertsonalarekin oso... Musikari bikainez inguratuta eta gaurre entzungai izango dugun bakkantua ba, ba disko biriko e, kantuetako bat da e, muda du izenburu eta bertan izatearen inguruan askodan jartzen ditugu e, maskaren inguruan ez hitz e, egiten da eta letra ikararagarri gustatzen dait Xabi Euskitzeke idatztako letra, letrak dira, eta doinua eta kantaira ere eder-ederra. Nola iritsi da kantua huz, zure eskuetara? Ba, badok e, plataformaren e, bitartez, e, badok e, euskal musika biltzen duen e, gunea da, eta tarteka tarteka sartzen ba, aiz bertan, ez? Ikustera, ba, ze nobeda dauden, ze argitaratzen den euskal musikan, eta eta alaxe izan nuen e, kantu honen berri, lehen da bizikoz Bueno, garko kantua duxe tirri bizkari kantuan muda abestia Larrazken egu primadera huda hilbeltzetik eta abendura gidari aldagaitz den mentura Zena da funtsaren nabartura Ekin zakametxena gindura Burutu gabekoen mindura Mina hartaz auria karrangura Noizbait koraturen dutain gura Muga bakarratu ketzeru muga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 oro jeusezaren sorburura, airea lurra sua eta hura. Muga bakarra duket zeru muga, ene isla eztea izarura. Azalma miak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren naheldu da. Mundura ginik ere harmodura, tximele ikusten dut ardura. En iso fritzeko sortu mundura, bizi pozan ahidut berreskura. Muga bakarratuket zeru muga, ene isla eztea izanura. Azalma miak nahi ditun muda, ni jauri zaitekore naheldu da. Muga bakarratu zer muga, ene isla estea izan gura. Azalma miak nahi ditun muda, ni jauri zaitekore naheldu da. Nahiz, bueno, gatik, bat, e gaitastero seiatuko naiz, bueno, eskerrik asko kantoarengatik. ekantu eder bat, beste bat. Astero naiz astean zehar arreta emandidan sormen albiste bat, eh, zure gana zuengana ekartzen. Zuk bat egingo zenun aste honetan idazle baten izan ekarri nahi dizuet. Isia Rozasena, lasarte horiako sortzailea, idazlea, liburu berria argitaratu du argita letxearekin unisonoa, izan duzu bere berri? Bainik ere eunkarian irakurri dut, eta, eta atentzio eman dituz, e, asko gustatzen zeidan idazlea da, isi arrozaz, e, beltzuria, e, liburua asko gustatu zitzetan, liburu berezia da, e, hotzen, soinuen, auskeren, e, inguruan, asko hausnartzen duen e, idazlea da, isi ar, eta, eta bide beretik, E, datorrela, esango nuke ezta soinua otsa liburu berezia eh liburua da baina proiektuak forma hartuala unizunak bi formatu e, hartu ditu do bi formatu izatera iritsi da berak eh bezala batetik badago liburu fisikoa eta bestetik bandcampen entzun eta jaitsi daitezkeen ba soinu piezasak e, daude eta lanketa horretan aldamenean izan ditu Maite Arroita Jauregi, Rafael Martínez del Pozo, Ibon RG, eta Ainara Legardon. Ezo mendio musika jarri, bere liburuari, bilan e, autonobo mendira independiente, baina oso ondo bate egin dutenak. E, azkenean eta horrek berak, ba duela proiektua bere osotasunean. tasunean, unisonoa. Aztenetan bertan aurkeztu dute, eta bankapen entzun gai dagoen ez ba, lauta dan kantuarekin esango dugu gaur gaurko saioari Zora gare? Erika Elizari, Maialen Akizu, Tierri Biskari, Ixia Rosas eta Quadria eskerrik asko dunei, sortzelanetan aritu eta segitzea gatik okay. liburuak ez? liburutegirako? girako? Bai, bauaz, poliki-poliki Liburutegia gizentzen Ilargiaren e, alaba Aitaren etxea, gauzen presentzia, ene baitan bizida eta gaur maialenak izuk, liburu tegiratu digun, Angel diren eskarmentuaren paperak nahi duenak badu. Zer irakurri? Bai, Horixe. Xa rosas eta lagunek aurkeztutako nionoa proiektoko lautaran lana. Enzu le gorkoz besterik ez datorren hastean gehiago bitartean, izan zoriontsu, gozatu, Aio.